Az Atlas nevű emberformájú robot az egyre fejlettebb egyensúlyérzékelőjével már olyan bonyolult mozgásokat is képes végrehajtani, amire eddig csak az ember volt képes. Az amerikai Boston Dynamics cég kétlábú robotja ugyanis képes szaltózni, dobogóra fel és leugrani, illetve a levegőbe ugorva meg tud pördülni a tengelyek körül. A cég az állatvilágban megfigyelhető mozgásformákból indult ki a fejlesztései során, így láthattuk már például a robotkutyájukat is. A Humanoid Atlas robotról készített videófelvétel a DTM Facebook oldalán is megnézhető. Kizárólag olvasói előfizetési díjakból működő közéleti hírportál elendítását tervezi az Index Volt főszerkesztője. Dudás Gergely az új, a politisz, azaz állampolgár nevet viselő portál elindítását 2018 tavaszától ígéri. Ha összejön, az ehhez szükséges, nem kevés, 300 millió forint. Ehhez 30 ezer előfizetőnek évente 10 ezer forintot kellene fizetnie. Dudás azonban azokban a megyékben tartan a tudósító hálózatot, ahonnan legalább 3000 ember befizeti az egy közösségi oldalon keresztül. új alkalmazást mutatott be a videós tartalom készítők számára a Facebook Creator vagy Creator néven. Az applikációt úgy tervezték meg, hogy okos telefonon is könnyedén használható legyen szaktudás nélkül. A használói a videókhoz speciális effekteket, bevezető és lezáró részeket, matricákat és kereteket használhatnak. De egyszerűsítik a kommunikációt és a közönséggel, ugyanis egy mappában jelennek meg az üzenetek és a kommentek, illetve más visszajelzések. Az elsősorban videós bloggereknek készített alkalmazás jelenleg csak a személyes oldalakkal kapcsolható össze.